Набачився я смертей ще кривавіших і тяжчих. Положая стривожили моє мовчання. Він поворушився, вдаючи, ніби збирається піти, так і не договоривши, але, звичайно ж, нікуди не пішов, бо не для того їхав сюди. «Ти мене чуєш, Сміян?» – знову завів свою пісню положей. «Та чую. Ми поставимо про тебе питання. Ставте». У мене виробіток на трактор найвище по МТС, так що ви можете ставити питання і запитання це безплатно. Я тебе тоді взяв, а тепер жалкую. Це ж чому? А тому що такі, як ти, та в наших краях не затримуються фронтовик, орденносець, офіцер. А в нас вище сержанта навіть у районі немає а начальник міліції і уповноважене МГБ? То прислані. А що отак добровільно та ще рядовим трактористом? А може я хочу, як отої кавалер золотої зірки? Який ще кавалер? А в романі Бабаївського сталінську премію дали. Ти мені романами голову не мороч. Вже і так на тебе сигнали поступають. Правда, що ти виписав собі якусь солопедію велосипедію. Енциклопедію? Передплатив, а що? А те, що в районі ти один такий, Знаєш, чим це пахне? Цікаво. А як у вас в районі з передплатою творів товариша Сталіна? До вашого відома я вже одержав одинадцятий том. Може, і ви одержали? Положай наставив на мене долоні, як на нечисту силу. Ти мені не підмінюй тезиса, сміян. Мені читати книжки ніколи, я несу персональну відповідальність за техніку і за кадри і за тебе несу. От завтра покличуть мене і спитають, що це там у тебе, спитають, за розумник такий об'явився, а я що їм скажу? Не був би ти такий їжакуватий, за твої показники знаєш? На обласній нараді нам сказали, що прийшла рознарядка виділити одного передовика на святкування 70-річчя товариша Сталіна. Щоб би не послати такого, як оце ти, молодий, красивий, заслужений. Але ж для цього треба шануватися, а від тебе самі вибрики. Пошліть Марка Озерного, герой, лауреат, депутат Марка Остаповича не можна, а вип'є там кріпкою, та ще щось ляпне. Чоловік без руля і вітрил, а наше передове сільське господарство тримається на кім? На механізаторові, народженому колгосним ладом. Бачив, як у фільмі «Клятва» товариш Сталін веде трактор? Я одвернувся обличчям до стінки вагончика, Знав на ній кожну щелину, тріщину, кожний з очок і подряпину. Спитав з нехідтю. Давида Демидовичу, ви хоч раз у житті говорили навпростець. Положає, так сполошився, що забув навіть про свою спалену позицію біля дверей, пробігся по вагончику, прошмигнув туди й назад, туди й назад, так ніби хотів переконатися, чи не сховався тут хтось сторонній. Чи немає небажаного і небезпечного свідка? Я? Навпростець? Та ти що ту таке кажеш, сміян? Забув, хто перед тобою? Він ще й досі не міг збагнути, що мені однаковісенько. Директор МТС переді мною. Індійський слон чи лісінман? Не я боявся положа, я, а він мене. Чи не цілюся на його місце? Я ж хотів для тебе як краще. Ніхто для мене нічого не зробить на цім світі. Одна світла душа була, та й та щезла безслідно, поглинута під тьмою. А ти тут саботажництвом займаєшся, поставлю я про тебе питання, сміян, так і знай, поставлю». Я не відповідав і не ворушився. Положай вирішив, що я заснув, тихенько ступнув до тапчана, зазирнув мені в обличчя, побачив мої розплющені очі, злякано відскочив до дверей. Та ти не спиш? Не сплю. Чого ж лежиш?